Книга Вихід Розділ 25 І сказав Господь Мойсеєві Накажи синам Ізраїля, щоб приносили мені податі Від кожного, хто добровільно схоче дати, візьміть для мене пожертву Податки ж, що братимете від них Будуть такі – золото, срібло і мідь, блават, порфіра і кармазин, вісон і козяча шерсть, червонобарвні баранячі шкури, шкури борсучі і дерево акації, олива на світло і пахощі для намащування і для запашного кадила, онікс каміння і каміння, щоб вставити в ефод і нагрудник. Нехай вони мені спорудять святиню, щоб я міг жити серед них. Усе згідно із дзерцем храмини та згідно з дзерцем утворі, що покажу тобі. Так, зробите усе. Зробиш кивот з дерева акації. Два лікті з половиною завдовжки, півтора ліктя завшир і півтора ліктя заввиш. І облицюєш його щирим золотом, із середини і зверху облицюєш його, і наверху обведеш його кругом золотою листвою, вилліш чотири каблучки з золота і поприкріплюєш їх по чотирьох рогах його, дві каблучки з одного боку, і дві каблучки з другого боку. Зробиш і носила з дерева акації. І обкладеш їх золотом. І повсовуєш носила в каблучки з боків ковчегу, Щоб носити його на них. Та нехай носила завжди будуть у каблучках у ковчезі, Не виймати їх ніколи звідтіль. І покладеш у кивот свідоцтво, що я дам тобі. Спорудиш також і віко зі щирого золота, Два лікті з половиною завдовжки і півтора ліктя завшир. Виготуєш двох золотих херовимів. Кутим поробленням зробиш їх. По обох кінцях віка зробиш їх. Зробиш одного херовима з одного кінця, а другого херовима з другого кінця. Суцільно з віком зробите ви херовимів по обох кінцях його і простягатимуть херовими крила вгору, покриваючи ними віко, а обличчя їх одне до одного. До віка нехай будуть звернені обличчя херовимів. І покладеш віко на ковчезі зверху, а в кивот вкладеш свідоцтво, що я дам тобі. Там я буду зустрічатися з тобою, і зверху віка, з-поміж двох херовимів, що над ковчегом свідоцтва, я говоритиму з тобою про все те, що маю заповідати тобі для синів Ізраїля. Виготуєш з дерева акації стіл, два лікті завдовжки, лікоть завшир і півтора ліктя заввиш. Вимостиш його щирим золотом і приробиш йому навкруги золотий вінець. Зробиш до нього «гзимс» на долоню завшир з усіх боків. До «гзимсу ж» зробиш навкруги золотий вінець. Потім зробиш до нього чотири золоті каблучки і прикріпиш каблучки до чотирьох рогів на чотирьох ногах його. Каблучки ж для носил, щоб носити стіл, мають щільно приставати до «гзимсу». Носила витишеш з дерева акації – і обведеш їх золотом. На них носитимуть стіл. Зробиш також підноси до нього, ложки, кінви і чаші, щоб возливати з них. Із щирого золота зробиш їх. На столі ж покладатимеш хліб появлення перед моє лице повсякчасно. Виготуєш і світильник із щирого золота. Кутим поробленням нехай буде зроблений. Держало його, вітки його, чашечки його, бруньки і квітки його мусять бути однолиті. Шість віток виходитимуть із боків його. Три вітки світильника з одного боку і три вітки з другого боку. Три чашечки, як мигдалевий цвіт, з брунькою і квіточкою на одній вітці – і три чашечки, як мигдалевий цвіт, з брунькою і квіточкою, на другій вітці. Тож так на всіх шістьох вітках. Що виходитимуть із світильника? На світильнику ж чотири чашечки, як мигдалевий цвіт, з бруньками і квіточками їхніми. Одна брунька під двома вітками, що виходять із світильника – Друга брунька під двома вітками, що виходять з нього. І нарешті третя брунька під двома вітками, що виходять з нього. На шість віток, що виходять із світильника. Брунькиці і вітки мусять бути суцільні з світильником. Все кутого пороблення з одного кусня щирого золота. Далі зробиш сім ламп для світильника. Та поставиш їх угорі так, щоб світили на передній бік його. Щіпці до нього і огарничка до нього будуть із щирого золота. Із таланту щирого золота маєш зробити його з усіма його приладами. Та гляди, щоб зробив їх за зразками, що показано тобі на горі».